Анатоль Свидницький. Відьма і дяк. У верці на поділі був собі дяк пухаський. Гарний хлопець на вроду, не добре співав і шанувався. Мав свого піддячого і школу добре удержував Громада любила його, як сина. А дівчата від нього аж мліли. І кучері, і вуса, і брови, і зуби, і що хоч. Хоч які гарні в другого парубка, а в бакаляра у пана риєтного дяка все такі кращі. Найгірше за ним побивалася Тетяна, Грицька Дін доброго дочка. Дівка гожа собою, і не бідна. Тепер за дяками не дуже вдаються наші дівчата. А в старовину було, то Попович перший парубок на селі, а попівна дівка перша. Там дяк парубкував, як неженатий, або Дяченко, або Паламар чи Паламаренко. Аж там усе снувалося, як по нитці, сільські порубки, парахвіяни. Тут не було поповича, тодяк перше місце займав між порубками. Тоді саме наших від пана повертали. То сватами з вільних була благодать Божа, та й годі. Тетянин батько знав. Що дяк до неї доріженьку топче, Та ще й рад був, що за вільного вийде, Бо не будуть попід вікна сіпаки заглядати. Вже дяк був, і за весілля натякнув. Тетяна рушники вже вишивала, І по селі пішов такий поговір, Що тетяна буде дячихою. Але дяк ні з сього, ні з того, разом відкинувся, перестав бувати. Вулицею, бувало йде, розминається. Що? Як? Від чого? Які вже жінки на ті штуки спритні, а нічого не вивідали. А дяк дізнався що вона відьма, того й корови її батька носили вим'я, аж ноги розпирало. Покинувши Тетяну, почав він коло другої збиватися, коло горпини, дочки Омейка доробла. Це була також небідна і русява, а та чорнява була. Як почав дяку же з горпиною кошелі носити, то на неї вся вина спала. Вона відбила сватача від Тетяни. Хреститься дівчина обома руками, а жінки цоцокою та й годі. Якби ще Тетяна хоч і не дуже любила дяка, то може б воно так і проминулося. А то вона віне за дяком, а він, як перше побивався, так тепер занехав. За громадою і вона потягла, і взялась відомстити Горпині з губою дяка, як то співають, нехай не буде ні їй, ні мені. Горпина це пронюхала. Бо також мала мухи в носі. Та й одного вечора й каже своєму коханому, ти цю ніч будеш ночувати, чи в клуні, чи що? А було літо. То постели собі там і постав свічку в головах, а й горить. А сам сховайся за браму і пильнуй. Прийде Тетяна. — Щоб тебе конякою зробити та проїздити добре, замучити, значить, ця хотіла. Але ти, каже, накинь на неї саму ту оброть і бий, щоб аж дуба дала, бо як житиме, то сам загинеш. — Глядиш, — додала вона, випроваджуючи свого кохану аж за ворота. Не забудь, що я казала. Як був добрий гультіпака і паливода неабиякий, то, може, й рад був пригоді, що матиме з ким поберекатися. думав, що вона буде оборонятись. Став за брамою, приготувавши би як добрий, та й стоїть. А серед клуні Постіль розіслата, і свічка горить. От згодивши йде Тетяна, Просто волоса, розперезана, Без запаски і в обох руках обротнесе вперед себе, Наче має конягну здати. Прийшла, стала на порозі, і вдивляється на те світло. А дяк підкрався та кип і за брами і накинув на неї тубруть. Трур косу. Трур титя су. Вона і стала конякою. Тоді він забияк і давай обертати. А сили йому не бракувало, викохав її на хавтурах, збори натурою, що її подають просіяни духовенству. За трьох добрих бив та й бив. Аж лягла бідолашна. долашна. Тоді зняв обороть і пустив. Іди до біса, та не кажи, де була. На другий день прийшли за попом Тетяну сповідати. По дорозі Піп і Дяка покликав, та й пішли удвох. Висповідалась дівчина і просить попа, щоб позволив її тіло винести на троє суток до церкви, а Дяк щоб конче тих три ночі, псавтиру читав над нею. Добре, каже Піп, він думав, що то з любощів так їй забагається. А дяковій душа п'яти посунулася, е, якби ти, попе, думає собі, знав, що тут закроюється. Та робить нічого. От вмерла Тетяна, і тіло вже в церкві лежить. Тяк в як в'ється, як вють посолений, Щоб викрутитись від псативі, на піддячого звертає, на паламаря. А Грицько вчепився, як ліп'ях кожуха. Іди читай та й годі. Піду, піду, озвався дяк. Лиш відчепіться. А сам так і махнув до горпини за порадою. Не бійся, каже вона. Іди, читай. А як лусне домовина, гаси світло і втікай на хори. Так дяк і зробив. Прийшов до церкви. Та так читає, так читає, як от домовина луч на всю церкву. Аж сичі над дзвіниці полякалися. На хори та й став куточку і стоїть, притаївшись. Вилізла вона з домовини і ходить. Шукає по церкві, та де б він дівся, каже сама до себе. Вже я таки знайду його. Е, і все ходить, мацає по кутках, скрізь перешукала, а на хори не здогадалась. Так і півні зайшли. То не знайшла, як вона лягла в домовину, і все стихомирлося, як зліз і почав читати далі. Тут ти Грицько прийшов довідатись, чи не даремне дякові за псалтиру заплатив. Так пройшла одна ніч, та ще друга наступає. Що тут робити? Іде знов до Горпини, за порадою. Нічого, каже вона. Читай, не бійся. А домовина лусне, то ти Тетяною псавтирою в голову, а сам худший. Та гаси світлий тікаю вівтар, та й стань за воротами перед престолом. Ну, де пів стає, як службу Божу править, там тебе не знайде. Так він і зробив, читав, читав, аж доки домовина не луснула, тоді охопив псавтиру та тягнув в голову, а сам світло задув, та ювівтар і став за воротами перед престолом. Тетяно мало що не разом схопилась, як і домовина луснула, і слідом бігла за дяком до привратниці та була трохи приголомшена, то й не заважила де він дівся у вівтарі. Походила трохи, пошукала, а далі бачить, що сама вже не знайде. Та давай свистати. Не відьом, щоб зліталися зі всього світа, свиснула раз, посипались відьми, як з рукава їх вив'язав. Другий раз свиснула, роєм полетіли, як бджоли наче, третій раз, ще густіше, Аж не можуть у двері. Потовпитися, та й перестали. — А що, сестрички, треба нам дяка шукати, десь тут у вівтарі заховався, — каже Тетяна. — І давай шукати гуртом, а він стоїть, як попаний. Не то живий, не то вмерлий. І очі зажмурив, бо по очах, каже, побачили б. Не одна відьма і очі на нього вирячить. А не бачить. Хоч і в лоб Шукали, шукали. Чи лісіньку ніч прошарили. Може, він де-інде кажуть. Ні, в вівтарі. Я сама бачила, як біг. Малозакомір не зловила. Ну то де ж би він дівся. Не знайшли. І перед досвідком відьми почали розвітатися. Тетяна лягла в домовину. Ну, каже, добре заховався єси. Але ще мені одна ніч зосталась на твоє безголов'я. Тут півні заспівали, вона й задубіла. Ще з дівтаря почав він савтиру читати, як вже стихло, ідучи. До серцї церкви проминула й друга ніч. Одна що залишилась. Коли всю думає пережити як, то аж тоді біди збудуся. Як настав день, почав дяк роздумувати, як йому далі робити. Думав, думав, та й постановив у своїй голові вже не йти на третю ніч читати. А громада каже, а нащо нам ідяка в селі, як ніхто не буде над умерцем псавтиру читати, то йди собі з села, а ми другого знайдемо, що буде своє діло сповняти, як належить. Тоді громада мала право сама по собі виганяти дяків, сама їх і приймала, то дяк злякався. виженно думає. А вербки — добра парафія, таку не скоро знайти, то він і пристав ще й цю ніч почитати. Що буде, то буде, думаю, а буде те, що Бог дасть. І каже, буду читати цю ніч, хай вам цур. І пішов за порадою до Горпини. О, каже, не знаю, як тобі ця ніч обідеться. Хіба знайдеш такі ночви? Що в них шість літ Пасху святили. То вкриєшся ними за престолом, щоб не знайшли, а то скрізь відшукають. Пішов мій дяк по селі таких ночов питати. Єсть такі, що два рази святили, такі, що три, дуже рідко, що чотири. А таких. Що шість? Ніде й не чував. Пропаща година думає собі. Та що ж тут робити? Що діяти? Де понурився? Все село обігався та перебирає в своїй голові різні способи. І здибає діда. Поздорокалися? і питає його. Чи нема в вас, дідуню, таких ночов, що в них шість літ Пасху святили? Нема си нашу, каже, таких, що шість. А такі, що дев'ять є. Мабуть, чи не од відми ховаєшся? Так, дідусю, ваша правда. То мої, каже, ще лучші. Піди та візьми. Побіг, як мій на хутір за село, мало не підпалився. Побіг і приніс ти ночі. Слава тобі, господи, та й до горпини. Та похвалила й каже. Не жди уже, поки домовина лусне, бо зловить. А по світці примічай. І як вже заважиш? Що недалеко та пора, то вже й тікаю в Вівтар, і я ж на помості за престолом. Вкрийся та й лежи, і не виглядай, познайдуть. Ослухав він, і цей раз так читає, так читає Псавтиру. От догораю вже, П'ятакова свічка він і пішов у вівтар і поніс перед себе кіно-човлята, а свічку загасив Тільки, кино до привратниці дійшов а домовина й зашумотіла. та ще не встила й луснути по правді як Тетяна вже й схопилась на ноги і бігом у вівтар за дяком а він хочій повипотів за престол ліг і вкрився та й лежить. Іскулившись, недовго шукала його сама Тетяна. Зараз почала й других скликати. І поналіталося їх повна, повнісінька церква. Як набив. Аж стіни тріщать. І давай шукати всі разом. Знайшли те місце, де він на хорах стояв. Знайшли те, де за воротами ховався. А де сьогодні лежить? Жодним способом знайти не можуть. Переступають. Не одна. І спіткнеться, мало носом не запоре, а бачити не бачать. — Чи всі ми тут, сестрички? — питає Тетяна. Подивились-подивились одна на другу, та й кажуть, — здається, що всі. А одна стара і озвалась. Ні. Не всі. Одна ще цієї ночі народилася, тої нема тут. А коли та не скаже, де він, то ніхто не скаже. Бо вона виросте така, що всіма нами буде заправляти, і тепер всіх на гурт. Скільки нас тут є? Вона в яму всіх зажене. Обігли за нею, а дяк і виглядає одним оком спідночів. Перша, що йому на око попалась, була його горпина. І вона його побачила і накиває пальцем. Добре ж думає собі, дяк, коли сюди забралась. Але заховався під ночви і очі зажмурив. Там ніщо врядувати, де смерть на волоску висить. І дитини налякаєшся. От принесли й ту, Ще не хрещену, І посадили на престолі, Та й питаються, Чи не бачиш ти, Дедяк? Бачу, каже, Ось він лежить перед вами на помості, А дякові, Душа вп'яти так і посунулась. Та що з того, коли ви до його не приступите, бо на йому животворящий хрест, і одна з вас йому сприяє. Котра? Котра? Гуртом загули. Були в розірвали. Та не вспіла показати, бо півні запіли. Відьми порозліталися дверима вікнами, куди котра попала. Ай. Сурван зовсім, каже дяк, як стала душа на місці. Ото напитав підряд. А, хай же вам все лихо! Збувся, Тетяни! Не хочу ж і гарпини! Щезайте ви всі разом із очима, із кісьми, із тісниками навіть! Не хочу я вас і знати, не то любитися та женитися! А хай вам сур! Ого-го! Хе-хе! хе Так і вмер не зонатий! Звербок на другий день таки втік! От! Так переполошкався! хе